تخذ ده نور مزدران وخذوا بشان تسير وارسة والحق دارة نفا إذن أردان لكم كده أخذ التى وعكي بجوت أستاس الجحيم بیم دا دی واپس کی دل پا دوزخ کی یعنی دوزخ کی بیمم پراتی دعوالی انہم الفو آباہم بالین دی مونتی اخپل پلاران نیکونا گمرا یعنی دا دی پلاران نیکونا گمراونو بیغی پا سروان فا هم علا تارہم یحرعون دی پا دی, دی پا نخش قدم مانے من دے وی ور روان دی ورن پاس ہے دی ورن پور ولا خض قبل لهم اأكثر الأولين بش غمراشدي د دونا محکم ډير پخواني خلق ولاخد رسنا فيه مننظرين من غ غيت پ غمبرراننا ل الجيو حزور كيف كاناف ب المنظرين منظر كانفرطوي مننظر بغمبار تو دو نو دوور سرم جي وال جا د دغي خلق چې او دوون من إلا ع الله المخصين. بغیر د خدای د نیکه من مخلصان او بندگان ناې منظر وګوره همدارې څنګه دي نو خدای یې او سوبه همبرانو بیان کړ د نوح علی سلام خامس جو دانا نوح فلنم المجيبون زاري وکړه کد आवाज وکړه دعا وکړه مون ته نوح علی سلام نوخه اغدا داؤک را رب لا تذر على الارض و مرالکافرین دیارا خدای پک پزمک یو کافر پریمو ده رب انی مغلوبون پنتصر خدای زمغلوبیم زمائم دادو کنو خدایو خدیر خدیر و ای آوازو کما تنوحو زاری را تاوکرنو نو خوک قبل اونکی دا دعا دا و یو منگا نو سچا لمکو و رجیناه و اهله مرالکرب العظیم منگ دیم خلاس کوا دا دخاندان من الكرب العظيم ده علوه غم علوه غم ده توفان غمو و جعننا غمل هم الباقین منگو کرده د نسل ده ده باقی په با دنیا کی طول دنیا ختم شا بغیر ده نسل ده, ده, ده, ده دری زامونی و دا غیر نقام پات شویده دا عرب دا دا قوم یافس اولاد او حبشی افریقی خلق دا د سام اولاد او دا ترک او دفا دا قومونا دا دا حام اولاد نو حام او سام او یافس دا دریز آمن اولاد پات شو آیا و مر شو پکی کن آن آچه کمبر سر مسلمانان و دا غی نسن نده پاتی پا نو خدای وی والا وجعلنا ذریته منگر زولی اولاد دا دا همل باقین بی پاتی پز پا پا مکا کی و ترکنا علیه پی الاخرین منگ پریخو دا قومونو که سلام دا سلام بلنا انا نوحن پنوح فیل آلمین پتولو جہانون پھول خومون پتہ سلام وي زکر امدان ایم منی سکان ایم منی مسلمانان یهودیاں نیسایاں ٹھولی مونی نوح علیہ السلام نم عبدالغفار ہاں پنزو سکم زرکارے خوم تنسیت کردے دے سلویف تو کارنا پس ہاں بے خوم مانے آزام را آلے خودے ٹول حلاکڑی دا دولار پاس تقریبا 19 شلیکا لفظ په ارستم جام دي نروح علی سلام باندې مون سلام پرې خې دې پر قومونو کې ان کذالک نزل المحسنين مون په دې طریقہ نه کا بدل بدلونه ورکو نه کارانه انه من عبادنا المؤمنين دې زما ده بندگان مؤمنانو سم غرقنا الاخرين بهم د کړي د هغه باب کی خلقت هم ټول وئن من شياتي لا ابراهيم دت دټل نه ابراهيم عليه السلام اشيا هغه مرګور ته وي چې تاریخي حالات او فکر یوږي نو دت د هغه دټل نه نو دغه فارس رانه دی په څون پیغمبران ټول د یو مسلک او د یو عقیده خلک دي نو ځکه وایي ابراهيم عليه السلام ناغه دټل نه دی کیند نوح عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام په مینس کې او 300 ورتي هغه لپاره دوزار اشپاک سواتیان دمرتی رستونا ابراہیم علیہ السلام پیداشی بیراک کی دی نوح علیہ السلام میراک کیا نوح علیہ السلام بیروت نباریو علاقہ دس فالجبلل تک خخت دا قبر تصویرم ماسر را قبری دی حلاق پی پروتی و اسمائی حسنا پی لکلی ابراہیم علیہ السلام پی اراک کی پیدا دی شام تراغل په فلسطین کې یو خار دې الخلیل ورته یو یغې کې خفت نو میاں کې 2000 پک ساوا اچا کاله باندې نه د دز دل نه یعنی د د حمشرب حم ایبراهیم مو جا عرب ربهو بقلب سلیم دی راخ خپل ربته یعنی رجو یو خپل لپته پساف زړه سره د خدای عبادت ته متوجه شو پساف صلو صاب مطلب متکبدا چې دیس کرسمخان غلطه تاکید نه لرله شرک نه لار یا و همدا چې عبادت خالص تخنه لپاره او صاف دلا علي عبادت خدای قبلی چې قسم شرک اوریا د شرک پکې نه ونده شریعه کاری پکې منت کلام پکې جا ربو به قلب سلیم دی دی متوجه شو خدای ته په صاف زړه عبادت کې شوو اسخار له ابيه او قومه هغه وخت دی وې خبر پلان او قومه ته ما ذا تا بدون د کوي تاسو د ام سجود کړی دی عارف کن الهتن آیا درو خدایا من دون الا دون الله ته دینه تريدون تاسو وانه درو خدایا نو پسې زه على و خدایا کن الهتن دون الله درو خدایا على و خدایا تريدون پس رواني طمازنکم رب العالمین <سؤال> صد غمان نستا صدا غوی خدای پبارکه نه هغه مدرسه رسول کی یاغه معنی کنه معنی نو که څه فریم مختصره نه غی ور د ریجشن او اراده مون د داسیو قتل وښه تا هغه عبادت کو نه یو یهاه شانتی ورکو چې دې دی چې استوره ته وکټم نو صحالات نو فناظرا ناظرا تن فی جنو جو داسیو که تلستو رو طرفتا آن فقالا ورطاو انی سقیم زمین مازوریم نو سقیم مانا ناجوڑا کیدون که مینی زمانان آتون که صفت مشباب مانا ده استقبال امرادی لکنن مون بخاری کیو انکا میتون و انہم میتون تب امری عدلی بامری انی سقیم زمین ناجوڑا کیدون که مارسلی یا انی سقیم ز مازور ہے اس کا سودے عبادت ک نشم شرعی یا انی سقیم ز ماں طبیعت خفال ہے لکتے دس از و ناغید سقیم مطلب دا واشت چدی نا جوړه دی جوړه تلینش عاده دو پزر کی مطلب دو چ ز مازور ہے لکے یو سړی چاتوری عاده چلا شو دی ویزه مازور ہے مده مازور او کنه ده دات یره جنون صبر واغید یو مطلب واشت دته بل دی حضور پاک و ابو بکر صدیق او پلار روانو ده هجرت په موقام ابو بکر سيم خلق پیدند زکه تجارت وکاو حضور پاک شان پیدم مخطبہ وکره ما ستری مشه بيد سر او د تبهي دا کې در سره سوک نه است دباوی رجولو نه دا السبيل لا تل اخي ماري به جوړ لا دغه نار ورته کوي دا د څه مطلب تو ماته د هدايت لا اخیرت له فاضل دې ته تو توریا یو دروغ دي دروغ نی توریا غلخص وايي چې ماته ذات معنی صحیح وي یو ماته لوري ته بل او یو شګام هغه توریا نه دروغ دي شګام وی علي سي بابو بکر سي قربان او زارته زعما خليفه حضره کې دروغ دي موږ یې علي دروغ نه وی حسن سي دروغ وي حسين سي دروغ وي وینځي ښکارا په درو کې مختارم موږ علي سي قربان شمه درو نه دی تر سو درو جنې په دې پاك واسټو درو تړه ا تهوريه دي دې چې لافست ما معنا لري نو او درو روانه دي پکې اني سقيم زمازور نه هغه نو یو سړی ډوړې نو کړې کنا نو ارتي ونه اما اطلب ده اچه مازورا پاریز او ده ده مطلب ده اچه دوڑا کس شبای آرامی او صاف فرتانو امیزم مازورا یا ده در رجل اگر جوه ناجوڑ دیو ایسه مازورا اما ده ده مازور مطلب ده اچه ماه تشریو زر دیو ایسه شمپڑه او اگر اطلب ده اچه جوڑه سبیماری ده پاکی او دیم اینی ساکیم ایسه مازورا ځلار بوتهار خو حال د مقصد د وجود لري د سره وګورم نو ولسم 파ره کې تیر شی وکړ پټوالو انهم مدبرین غیتلان الشپشا ینه شیخ لعلان الخبل جشن لا فراغ الهاتم دې پټلوار ورنډاغي خدایان اوطا فقال ورتوي انات كونکم بختان نفر غد ورتغوري مختميمي پرتی دې کارم بوتت می پرته هندستان تعالی اوثم بوتارو تا ټوکره او پرتی مالکم لا تنتقوم کمبطا خبر نکره دا ورو پروتوک فرا علین ذربل بیمن شوره او خپل پاغي پهوالو د خلاص ینه په پرو او د خلاصمانه د خلاصوال سخت کنا شوره پیو خپل پاوان ټونی مارک پاک بدن ویلیه متوجی شتول د دو طرف ته پراموند ټول پموند را نبه خبر شي وي دي دی او توي قالا تعبدون ما تنحتون تاسو عبادت کوئ دا سيزو چې تاسو په خپل تراشه لربون پرنده باندې تراشه له توینه ها او ګټو کې تراشه تاسو عبادت کوئ دا سيزو چې په خپل جوړو و الله خلقكم وما تعملون خا دا چې خدای تاسم پیدا کړی او تاسو عامره او دا چې ځونه چې جوړ کړی دا خدای پیدا کړی نه غی سوې خالق ابن لهو بنیانا غی وی جوړ کړی دا د پاره او تعمیر یعنی یو آبادی کې چې خشاک پکی وا چې اور پکی بلک خالق او فل جهنم وی ورځوي اور دا نو خدای وی فارادو به کیدان غیر ادفره د متعلق د مکر فجع الله وملسولين اغي مون ګورځول ښکطا اغي مرسواتل پغه خپل مکرکه اغي لاندې رااله خلکو یې ځان کې لاندې رااله لاندې مانا د چنا کیا مو فجع الله وملسولين مونږ غي ورځو دی ګرځو امتحانو راي امتحان او زابل امتحان دا, دا دی قربانې وي وصلی الله الحمدللہ دی تی روایتنو کې د ابراهیم علی سلام د یو امتحان ذکر چې بوتانو سره سما په لکړې دا <الحمداللہ> وبې د سره سسلو کړې خو د پاتې په مخ عزت سره فراس کړې او هغه کافرانو تدیرونه دا اور او د مکر غټور خوده لړګړې و اوس به یو بل امتحان بیان کوي خو په پښې په ابراهیم علی سلام راغله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال انی ذاهب الى ربی سيهدین هو ابراهیم علی السلام پسته دین اچنا امید شوه د قام د ایمان او د اسلام رو رونو نه و زه قتلونکم په طرف در مخ فل زه هجرت کوم ستاسو ناغه من ته چانته د خدای عبادت ادا کړی شم سيهدین پدې پارک په زماره رهنمايو چې زستا سونه زم راه را خواته نه پریحو د شام طرف ته شو دی په پداسې ویره کې دی او دا که سد سوزیدوی عراق کې شو نو بابل کې مې دا رینه تللې د شام ته د شام اخيري خار د حالت ته بیا په فلا نه یو دی به راغله د لوی خصی په کې شې ونی رام دې هملي من صالحين اې ربا زم رو ما روب خما ته يو بچي د نیکانو نه يو نیک بچي راک دا وخت د دعا کی چې سوالا دي نشته ابيبي ورته دې دا وخت کې د شپږو ساعت یا کارو ابيبي د ترلول د سارا هغه ورته ز کوشنډه د اولاد نامته نو دا خدمتگارا چې بادشاهم مونگ را کرده د سر نکاو تا دا حاجری بی بی سا اگه سر نکاو آو کرده آو دعا کرده خدای پاک اسماعیر علیه سلام ور کرده و پرون بی زل نو خدای وی چه ده دعا کرده پا بشرناه بی غلام حلیم نو پس زیری ورکه مونگ دتا دا یو علک بردبار و سبرناک دا اوصله خاون بگی تا لبزی اوزوی درکم دیر بردبار و سبرناک بگی رمح کنا خدای پاک یو اشاره وکړه چې هغه باندې امتحانات راځي فار ابا د صبر او د صليخاون صبر او سلق علم او علمي چې د تکلیف مخه راش او خبر شړما د غلام حلیم فزیر ورکه ابراهیم علی سلام ته د یو عانک بربا نو فلما برغه ما, ما حسایا فحرکنا چورسه دالک پلار سره دا مند والو زمانه تا پلار سرا دا پلار دا ملاتارش شو دا خدمت شو مخی خوروکی ماشمی مور پلار خدمت کئی نو چه بیلویشی نو بیل مور پلار خدمت کئی نو چه بودا پلاری و بودا نو دا بچی خدمت دا مختاج ای داس چې چه دا ضرورت وقتی اولک دا مند و تراندو شی دا دیار لسکال عمره بی نو پاسار کله چدی ورسید لا سره د منډو تراند زمانی ته خپل ار د مات لا تړې شو حالوی ابراهیم علی سلام دته یا بنیا یا بچې انی ارا فالمنام زوینم بخوب کې انی ازباه کچ زتا علالو خوب کې دا وینم چې تعالیالو دا نوې چې خوب کې دا وینم چې تمه علال کړې نو یې خووب کې دا وینم چې تازه اعلانو پرې کړې سړی نږدې دی او فن جو ما با سوچو کاستا خیال ابراهيم عليه السلام خووب کې د نړۍ د چیزو میراث هم دی او زی اعلانو نو پیغمبرانو خوب وحي وي مددده یقین دې چې دا د خدای پا حکم دی او زیته وي زیته پدې غرض وي چیو خدا امتحان معلوم کی؟ امتحان دا چی امتحان پی گئی بینداشی دی ما سرا دخده پا حکم منلو کی تیارشی نو ما په مسانو شي کنی کاغ منلو کنو من الفرس کا ابراهیم علیہ السلام با دخده حکم پورا کم دا دیگ دا زمانگا علیمانوی خوب کی ورتا خده دا خی پویخا ورتا حکم زکر د بچی حکم را لیگل پویخا با دا احیر اگرانو نوی پا چیده تا تکلیفو نرسی یا وا دلی مدارا چی خوب کی ور تخری خدای پاک دا دا خوب دا دے ٹھولو پاومونو دا پارا نمونگردائی چی او پیغمبر دا خوب پلی دو دمرا دا خدای حکم ته تیار دے نکا پویخا ور تا صاف صاف حکم را غلوی خود با تیار خوب کی دا کی دیشی چی سره تاویلو کی خوب کدا کې دیش چې یرمان پورلې دلنه نه خوب کدا کې دې چې شیطانی خوب دی خوب کې به چې بل څه مطلبې پیغمبران صاحب دلای نه په کې تعویل کو نه په کې شوب وکړي نه په شک شوب به زین د باز د جان ابن عباس کې دی خدای پاک سي صفات کینا د صفات کار ما ته وي ستا څه خیال چې مخ کې نه تیار شي نو زینی سره سرابد ما تا مسانشی زکر کزا ورطونو اے مو دوار راسم نو ممکنه چی شور جوړ کی جڑاو کی نو چغی ہوئی د مخ کنا ورطو اے بچی اس تاسا خیال لے نا ورطا سوئی قارا یا ابا تفعل ورطو اے یا ابا اوکا ما تو مر اغا حکم خبر چی تا تا پی حکم شوئے دے ستا جیدونی انشاءاللہ من السابرین ما بو مو میکره پره خو هي د صبر کوم ډیر دا ده نه ورانا خلک ولا چا حدیث نه مانی چې وحي هم دایدا چې کوم په کتاب کې ذکر دي پیغمبرانو په بل وحی نه له مسلمانان اهل سنت واي نه پیغمبرانو دا خبره وحی را هغه توحید غیر متلوع او دا آیات دلیل دی ځکه نه پیغمبر خوب کلی دیلو پا وی خورتن او راغلی نکیتاب پی حکمو او زوی ورطوی بچی آقا خبرو کچی تا پلاورتو بچ... پلاور بابا جی آقا خبرو کچی تا تا پی حکم شویده نو دی آقا وحی دا خوب هم دا خدای وحی گرنی نو وحی غیر مطلی و سابط شو تیغمبران تا دا خوب دام وحی وی دا خدای زوی ام پده پیدا چی را خدای حکمو عبادم را عجیزی اختیاره دا نوی بابا زبا سبا رو کم زکه دې کې میولي شام دی را بابه کړه د خدای په خاې نو ما به صبر کوم کنه عمومي هر ډیر دنیا کې ډیر صابيرين تیر شي و دي زما ان دا صبر کوم کنه شم چې ګنې پلانې بندازي زیات خوشاله شو او خلک وی شکر وکړو چې په دې زمما د خدای په حکم پورې وکړل کې ما سره موافقه په خدا نور ک نه باید که غیرې ضروي ځوي کم د علال سنګه علال سګه بوتو پتیزی بوته ک په مذا جاې سنګه او دا خبرې نه کر کوي ځکه چې کمسی سره دا برت دا دا دا تعلق دااخ او د عمل تعلق یا غ خی ذکر کوي دی پورې دا برت تالقختې چې اووی پ غمب یا او نیاز بینوي چې خدای پاک پهالونو بستی په ګړهو کې او په مساافه ک خدای پاکه لوررکې او بیا داسې زمانې تووررسې چې همدغه یو زیوی او د پلار د خدمت لا شي پلارې محاجی او بیا حکم را شي چعلان کدي را خدا او بیا غ ض دومره د قبانه اواللی چې بس بلکل چېڅکي دا نورې خبرې چونکې نه د خدي سره تعلق لوي نه د عمل سره نه د عبراد سره هغه نه به یانوي چې په کمه پړيبانندې تړ شپې والله ترلیوي که ژان د اوس پهنه مو کړه ځانګړی لاس کیدل ډکیو کړه اخترو دا غیر د مخوري په فرانسري غیر زوی مخوري نن ذکر وکړه نو فلم ما سلام ما پس هر کله چې بار غاړه بستشو تیار شو د خدای حکم پورا کوله تا وتاللهو للجبین او را مسکوریک پتن شو نور خدای نه ذکر دي خدای حکم تدباره پلان او زی راهه بست شو او را ما که کپتاندی ونا دینا با وازک مونډتا ايه ابراهيم يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا با استارشتیا کوه تا نه چې سبو تل کی دل هغه تو کړل تارا سم له چاړه په پره اکلا وا سنور سره نک دي دا سره روایت کراځي محمد چاړه په راخنا بې علاې نه ده ما هغه ورته یی بابات ته تمام مخت جوړه ګوره نو ځکه چاړه در نشراف کړي ما الور نه سکور کنو په ترسه نه سکور کړي نو دې چاړه راخنه د خپل لپاره فال کوم راي واه ستاپه پوره کوم نو راخوا سي دمو نه دې سمره خو دې دې غستاغه وکړه وې تا خو دشته کزه کده خو خو کدا لیدلې چې ذات اعلی دې مې د لېږدې چې ته مالال کړې نې درې نو ته خو د خپل طرف اچېده سکار راغې او کاخ خو خدای خو دې ته ځلې راسم له یي چاړه پېرا کې هغه بینال علی گنا نه علی د دې اختیار کې نو یی خصت د خطر ويا تا خو برښتیاک بس ګذالیک انزل المحسنين تا خو برښتیاک په دې تاریخ مون بدل ورکو نه بدل ورکو نه کارونه څڅوب د خدای حکم ترکی مونږ أغینه تکلیف لرکو تکلیف می ته فوران لرکو همدغه هغه همدغه او د دنیا زاخ خدای ورکوم د آخرت ان هاذا لهوال بلاوال مبين به شک دای امتحان او سرګن وی امتحان هغه دغه حکم راي ماس ان او فضيناه بزمحنا عظیم بدل له لګمګدله په یولوی قربانای سره جبرئیل سرهام د جنتن ګډ راو وسویدا نه خدای غي تدبیح قربانی وي زکر خدای د طرف را او د یولوی انسان په بدل کې شو نموګ بدل ورګدله په یولوی قربانای شيګان واي وفدینا وحبذیمحنا عظیم اسماعیل قربانی نشو دا په حسین سره او دا حسین رضی الله نو دا اغی قربانه بدن زناورو دری نمزا رکالا پس بدل ناغی خدای خوی و خدای او خدا مازیسی خدا من دا اغی بدل ور کردو او زمان حکومت یو پروگرام جو کرده دا هم دا زناورو ده چی او مشترکت ترجمه چابکو دا قرآن شریف چی دا سنیانو دا شیگانو مشترکت ترجمه نو پس کلونو که بیوش دا زناورو در شیعگان و عقیده جدا در مسلمانان و عقیده جدا در شیعگان قرآن شریف سی کتاب نگنی شیعگان طول و صحابه و کافر وی بغیر در سرور و پینزو کساما شیعگان در اقل فرضی دول سمامان در پیغمبران و نغوره گنی ناگی خدا را آیات جدا مانا کهی ناگه بس ترجمه در سو خادیانانم ترجمه کهی مه وو د قادیانانو د مسلمانانو یو مشترکه ترجمه ای یی سا یانو مگر ای دا ترجمه چاپې ويلي مه وو اسلامي او ما ته چا دا پېندې نه استفادار غوړ غن دا ترجمه څنګه اودې کومه ټا کې شاملې دی دل څنګه ما دا عظیم جرم دی دا کفریا او اسلام کفر ته اسلام ميل ته چا چا دا خیدای داغی ترجمه بسن گئی ترجمه کی شرکت کو داغی کو میٹھے ایم امبر کی دل داغ خطان حرام دیو ناجائز اس میں فاکو آورو لے دا سی عجیب و خدا وفدین من داغ بدل ورک یو لیو قربانی لیو قربانی داغ چه دخلی دا تاقران فدی اعتبار لیو بیسو دې روایتونه معلوميږي چې دا غړډو چې کوم آدم علی سلام یوځي قرباني کړي بار خدای پاک په پا جنت کې ساتل وي خدای څنګه چې حضور پاک ندي ویلې دا ګړډو مو حضور پاک نري راځي دا د روایتي تفسیرو نه دي نو قرباني په بدل لا کې پوه شي روایتونه معلوميږي چې ګړو اوس دا ویل چې ګړډ سنگو تور کسورو داتیو کې مقصد نه دي دا اخره یې نه ذکر تک موليان توخیان وای په دې خار کې چې اګه غوخه چاو پړې دا لا مقصود خبرې دې ذکر اګه غوخه څه مقصود نه وي بیا دوی چې سره منه کومه مدرسې له ورک کړو هغه چاو کوڼه دا محمل خبری دې عوض فرا شریف خبره نه ذکر کړي نه د حضور پاک ذکر کړي چې پاغه پورې د دین دی او مسالې تعلق دا څه ټوک دې نا پوئدا اګه دانا څنګه سره حقري په بيتو الله شریف کې ساتل شي او هغه حجاج ابن يوسف زمانه کې جنګ شیو په مقام کرامه کې په بيتو الله شریف او په ګولو لگے دلوان به روانه شي انده به جوړه شي وه ماری کې دګه غخکر سره سديده دا ما سلام د چې دا څوک د اسماعیل عليه السلام د کیسه ما د صحابانو تابعينو نه دانه قل شي چه دا اسماعی علیہ السلام اساق علیہ السلام دا یهودیانو نیکده دا ابراہیم علیہ السلام دویم زی او عام مسلمانان وید چه دا اسماعی علیہ السلام حضور پاک پک پک پلے یا حدیث کیوئیز دو زبیح وزیم لارم فربانی شو او اسماعی علیہ السلام د قرآن شریف دا ی بایان تچ گوره اول دی ته ګوره چې د خدای نه سوال کې چې خدای زوی را کي او داغه زماانه ده دا چې بلوی نهشته او وی چې خدای ورکه چې د دم لا تی شو که بل ځوی دم لا س سوال نو بیا به خدای دا نځکر کو ټولو کتابونو ترونه د ی بودودو کمدي چې دا غ ضوی دی چې تا ب یو یو تنه دا, دا, دا بل د د قسه چې خلاصږ نو بیا ته خدای و منزیې ورک د یو بلوي او ب سرنا او د رسال الله سلام ذکر داغه نو پس کوي معلومه دا چې هغه مخکنی درنده اسحا عليه السلام سره وی نبی يم من الصالحين عبطي غمری وعلکانک داغه د علیدو به سنگ حکم راضی پیغمبري اورست راضی چې مخکنه دا زیره شو چې پیغمبر وي معلومه دا چې هغه زب حقیقي منه سلوورم دا چې دا په 1200 مبارک ذکر دا چې اسحا عليه السلام زیر راته او بشره نه له سا قوم وراي سا يعقوب زير غره د یو زير سا او د سا نه پس بن زيبديكي نصيب ديكي يعقوب म्हणजे اوس ليت زيري دا راشي چې ستا دا زيب وي او د زيب بدلوي کیږي واده به کې داغه به نصيب من فالخان دغه داله دو تو کوم څنګه نه د هدي اسماعيل السلام دغه د خبر نه راغلي او دا غزيری دا خزه پر به می وی ویلا به خزه یو ورکه څه کغه وخپا نو د مشری له خدای رستو ورکه او د کشر له خدای مخه ور نو دا چې سوه یی صح دا د يهودانو دا کی يهودانو کتابون مملمی خدای يهودانو چې د ابلی چې اپګنه د نای کی ابراهیم علیه السلام ته یو حکم وشو چې اپناک لوتا بیٹه اسحاق برکت من لیکلوه روزه پا کر قربانی ته چړاو وی دا اکلو تا بیٹا زان لذو اکلو تا کو اگا صرف اسماعیلو اساق علیہ السلام تسول لسکال رسط پیداشم بل دا دا مکی مکر رمیق سالا اساق السلام شام کی پیداشم وی دا مکی تاڑو راغنگان مکہ کی اسماعیل علیہ السلام آمور رہو اگا خکر رہو سا پورے پاتی دی دارب اگا خربانی دا السلام و فادینا به ذی فحن عظیم من بدل له ورقه اسماعیل قربانه کی بذی فحن عظیم دی اولی قربانه وترقنے علی فالآخرین من پرخوده پ ابراہیم علی سلام پر استو قومونو سلام چې چرته د ابراہیم نو مرشته کی خلقو علی سلام دا غد سلام تلخین دی خدای پرخ دی پ ابراہیم غزالی کنزل محسنین فدی خل یادګاری تاریخي سرا من بدل ورکو نیکانو لارا چانی کی دنیا کې داغذ ذکر خیر شي او آخرت کولی انهو من عبادن المومنین بی شک دیو زمون دا, دا بندگان و مومنانونا و بشرناهو بی ساق او بی زیر ورکدی موندتا دا ساق چه پیغمبر بی من السالحین دا نیکانونا بی و بارکنا علیه مانگ برکتون نازل کلی دی پی ابراهیم و علا ایساق اور برکتونه داوچه د دې د نصال نبی عام پیغمبران د عساق عليه السلام په نسل کې راغلي دي اسماعیل عليه السلام په خاندان کې صرف د مو پیغمبران بل د دې اولاد ډېر شي دا يهود او عسايا دا ټول د عساق عليه السلام نسل کې سلور ځرا پیغمبران به د اولاد کې پیدا کړی مبارکنا عليه واله عسا برکتونه موږ نازل کړو په ابراهيم او په عسا او من ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مومن او د دې په اولاد کې نیکانم شته او زالمانم شته سرګنده ینه دا یو خدای یلو دیانو ته د برتफारوی دا د سوکونو چې د پیغمبر دا دا اولاد ایمونو د جنت کې دارې خدای وي د غی په اولاد کې نیکانم شته او بدانم شته نو د بدان زې دو زختو د نیکان زې جنتي پانا سب سره نخلاصيږي چې عملي بسته کوه وصلی الله علیه زمون دا عبرت دا پارا افوی پاک مخکی ده یو دو پیغمبران و ذکر روکو یو دنوح علیہ السلام <سؤال> و بلد سلام د السلام یو دو عظیم و شان و امتحان و بیانو شوں اول اور کی غرضی دل دا یولوی امتحان و دا یو پیغمبر سریندی شوئی دوین دزوی دا قربان حکم دا یولوی امتحان و دام دا بل پیغمبر سریندی شوئی ادیلوی امتحاناتو که خدای کامیاب کڑی دینو خدای پاکوی دا اگر زکر خیر ما پر اس تی قومونو کے پریخی دین اوز دیو دریم دری بیانتے اشارکی د موسیٰ علیہ السلام و حارون ولقد منننا علا موسیٰ و حارون اعوذ باللہ من الشکوان و جی ولقد منننا علا موسیٰ و حارون حارو حارو بے احسان کرو انعام نکړو په موسی په حالو انان دو چا سي پیغمبري مرکنه وا لې ما جي زم مرکنه وي د قوم د هدايت داليو لی انعام مري تسباله ونا جينا هما وقوما هما منن کرم العظيم عامو خلاص کړو دي او د دې قوم ديالوي غم وکسم انعام تقدي اشاره او پيوي ايجابي او بل سلبي يو ثبوتي او بل منفي سبوتی په دوچلی معجزه یې ما غی لا او سلبی دا سوچ دی یوې دشمن نن مخلاص کړل مدان د خدای له اسا الوی غم د فرعون ظلم او چې په دوی به کا مخلاص کړل ما ده الله او د بی بارقام منل کر بل عظیم د یوې غم ما الوی غم د فرعون غم دغو ظلم وانا سر ما هم ایم د دا دین داد وکړو مکانو هم الغالبین ندیو غالب خلیغت باقب و مختلف صورتنو کی ذکر راہ لرے او دیخ دی سی سالیم لباہر قلزم نروخ قل, قل سارای سینا طرفتا و آتینا هم الكتاب المستوین او منو ورکڑو دی دواو لرہ یو کتاب واضحا موسیٰ علیہ السلام لا صالتا او پتبا داگا که حارون علیہ السلام لا لیکن حارون علیہ السلام لاگا موسا علیہ السلام د بنیادی ورکړې شویلې قطباور ته حکم او تدعام مواضح کتاب احکام او قیدې پکې ټولې واضحې وښیناوه موږ روان کړیو په یو نه غلا لا هدايت په معنا دلالت موسیله اله مطلوب دي دی. دی قائم لري له موږ غلا نه غلا نه دي لار هغه سې لا هغه د چې معصوم او د قسمه خطا او دا بی عملون آرادا کامیابین آرادا خده تر سیدنی آرادا پیغمبران آرادا وطرقنا علیه ما فی الاخرین من پریخی دی پدید بارو بامی پرستو قومونو کی سلامن موسا و سلام پا موسا و پا حارون چی چرت قومون نملین وی علیه السلام کده موسا علیه السلام نملیو کده دا دخدیغ تالیم بیل خای ربانی دا چه پا بارو سلام پاتش شویده انا کذالک نزل محسنین د دقشان بدل ورکون ایکانو لارا یعنی دنیا کې دا غیخ یاد پریدو او آخرت ایخو خود دمازور ده نو دا خیادم دا خود احسان ده وی دا دستور ده چې زن ایکانو لبدلی ورکون انا همان من عبادین المعمرین بشک داد بارا زمان بندگان مؤمنان فالورم بیان فراده الیاس علیہ السلام پیدا مخینه د تیر شوه وین الیا سلامن المرسلین بشک الیاس علیہ السلام د پیغمبرانو اسخن لقوم هی ا وخت دوی خپل قوم تعالی ته تقوم تاسو نه هریګي ناسخن اتدون بالا تاسو زاره بال بت عبادت کرے د بال بت پکارت هو بال کوچ دې مونږ باندې باندې بوت ته چی وخیچه حالکه لکه شيغان چې علي صاحب تا واسکه يا عالمات انده شان و يا بعلمات فسرب غير د خدای نن بل چاته اواز کې يا غتدعونا كده بلې زاری کوي باندې ته معنده دې بوتو ستربخ هم او تزرونا احسن الفالقين فريده خشتا دا خالقینو خشتا دا کارگرامو اللہ چا اللہ دے ربکم ورب آبائکم الاولین چستاسم رب دے استاسو دا پخوانو رب علیاس علیہ السلام سلام صرف کو وما پارکی صورتیان عام کرا لے نمخ کی چرتر آغل دے نوستو آنے بلدے بیان نا آغل دے دلتا صرف پدیر کو کرا لے قرآن شریف کی منور بیان نگر او حضور پاکم د په بها بار کې بیان نه لیکنه نو نو تفاصیر نه معلومي تفاصیر اکثره روايات د تخانو بني اسرائيل نه نقل شوي دا په معنا دی فلي صحابو نو ستو تیر شیبي د یو کابه احبار نوم ده دا بل وهب ابن منبه د اربا د يهودو مليان وي ایمان نه اوري نو چونکه دوی تا کتابونه معلومه خپل داريخ قصې به مسلمانانو تکول نا رب مسلمانانو کے فریشی بھی دی دمرا سیده چسم رقوان شریف بھی لی دی دا بے شک و بے شبی آن باقی تفسیری رو آیا آنگا یقین سکن شکوری چھو ٹک تا کخاتا آنگا تصدیق کو نی تقذیب کو ذکا آنگا سنور دا موقف نہ دے دمرا ذکر دی پتفاسی روکی چھلیاس علیہ السلام دیبل کم دے دنم دے دیبل کی ورطا ایلیا موجودہ بیبل یا باب دیئے کی باب سلاتین ورطاوی آئی کی ذکر دی ایلیاس علیہ السلام ایلیاس دا, دا خود پاک دا سلیمان علیہ السلام نرست را لے گلر سلیمان علیہ السلام بادشی عظیم و بادشی و بے دا غزامنم خورستو بے جانشنانو کی بدعملی را لے گلر نو حکومتی دو زیشیو یو تا بے یہودا حکومتوی دا غیب پائے تخبیت المخدسو او یو ته د اسرائیلو حکومت وېدارې پاه تخناب لسب نابلسه موسې حدود راښته نابلس تمځ ورغلې او مشهور اخار دی او په خوانې په خواجبا کې ورته صامیریا وای مبا یبل کې انجیل کې دغېنم صامیریا دی او هغه اکبر تنابلس وې نو دې نابلس سره نزدې کېل دي او سګه اوردون کې د جلعاد ورته دا دایلیاس علیه السلام ال تک خدای پاک پیرا کړ دا غی حکومت بادشاہ دا غی نوم دے بیبل کی نوم اخیاب دے آو عربی کی اخب برتوئے اخبی نومو آو شزے والا غی نومو ایزبل آغا خزے دیو, بود دیو دا, دا, دا بود نومو باعل دیو غچ بود جوڑ کرد دا دا موسیٰ علیہ السلام زمانے نمحکم دی بود پا نموا دی بودان بجوڑای دل مشعور بود دی باعل دا ایراکیمو ایراکیم ایراک دا عربو تا چکم بودودو عربو یو عربی سدو دا حضور پاک ندری سوا کالا محکی ترشوی دن دا غنوم دی ابن عامر ابن لحی دا ایراک نای دی دا باعلو علتی ولنم حبال ایخیو حبال ندری بیت اللہ شریف دا پاس و درونم پښې جانګي او خود کې غي سقدرې سا کامیابې موکنه او الله هو بل او الله هو بل زنده‌باد هو بل زنده‌باد هو بل اي بار ته هو بل مشهور بود ته په ددي بود پنوم په دې بوتان نو دا شې وحم فرشتي خزه د پیر ملګ د قبر د لرجې داونه د زیارت د شنهې جانډې د تورې د کارو خافې را د دې دې داستخدګي په چپ شپه راغلم که هم پرسته هم نه خزر کې دا طبيعت نه دا دې دوی را سخت دا له پرستار هاوند هم مشرک او یو یوه دیاں یوه دیاں ځانته د سیدین نو الیاس علیہ السلام مرته تبلیغ شو په د دې د قتل پروګرامي جوړ کړې دیتیاو تللې دي یو هغه تر تللې دی هغه چې موږ پټو خدای ته سوال او خدای سپات تراله والے پدې قوم چې زمما د معجزو یو مخرش خاطر چې سخت تکلیف تره بهات ماشا دوي ورکه پما د ایمانور دعا مو مخده په بار په بارونو هغه وینا وی زمون دبال لیم سوا پیغمبران دی زمون پا موکی وی خستاسو پیغمبران ما جمع کی. او قرد امتحان بو کاغی دی دبال پا نم قربانیو که زه زباد اخده پا نمو کم چې دا چا قربانی فبری نیوگرد که کو، کومر غالبن او غرنون دی دو تون دا فلسطین علاقل انتا دا اجتماع شا اگه قربانه اپنی دا بال بود پنم او دا سال مطر ماس پخینا پوری جارا کوله بالتا چیزا من دا قربانی قبول اکا ور قبل دو بدا چې چی بارانا باور را ہے ماس پخینا پوریو شو الیاس علیہ السلام قربانیو کرا قدیتا بے قربانی قبول اکی ور را ہے معجزہ دمرلوی سرگند شا بیم آگئی خزیو اگا بادشاہ ایمان نام را دیر ایمان نام او په سټی پر یوټ بی دې دې تل دې خپل ځان د قاتنې بی د عبادت نور مصیبتونه راوستي دی رب حکومت طلال یو حکومت انته ورته تبلیغ کوله ان ایتم هدایت دې نصیب شي دی دې تا غل دې چې دې نه یې معنی خدای پاک بوته نه او دې باندې به خو د دشمنان پر وړاندې د حالات کړی دی تماشې پرې دغه واقعاتو ته اشاره کوي اوس با د تفاصیرو کې لیکي نه دې بل کې اندې کومک ته دې بل کې دې چې دلا اسره ډنګا اس او دې پای کې سو شوبره لا ازمون با د تفاصیرو کې ملي کې چې دا روانه آیا ترجمه کې ار قسم صحیح او د ضعیف تمیز نه لیکن تفسیر مساری کی دی آنفا بغیی کی آنفا باز دوری منصور کی چه دی بارا لاراسمان نیو دغره وایت تی چه دو پی غمبران بردی و دو پزمکر دی بے دیر آب پشیوی دیو دو بارا عیسیٰ علیہ السلام و عدریس علیہ السلامی آدھائی آنفا زمکر خزر علیہ السلام و علیاس علیہ السلامی آدھائی اداد بارا پا بیت المخدس کے پرامزان کی شرک کی دا یو خبره څنګه را نو خدای ویلې دین رسول الله ویلې نو یو صحابي ویلې دا اسرائیلي روایت په ده حب او دبره جمله یو پیغمبر هم زم دین شتا ما غیر د حضرت عیسی علی سلامنا چې خبره خپله په بوتنه د قرآن شریف کې ذکر ده نو یېلاس علی دا با د با الفنوم خار د لبنان طلعنه باه لا پک ورته وای دا د لبنان په نوم باکی اغا پجاریو اغا منجور اغا باعل دادی بوت نو نو دو پا نمبان مندر جوڑو دا خار نمبال باکت نمبال بوتو نو دا الیاس علیہ السلام مرتوان اتدونا باعل تاس زارے که باعل تا داغن اسوالون که باعدت دادکا ہے او تذرون او پریده احسن الخالقین رح کول د خالقان نور خالق ستس یعنی تاسو دا نور خالقان غنه پیدا کوم کې د ټول او پیدا کوم کې په ستاسو د خالقین خالقین نو یا خالق په معنی د کارګر کول کارګر دې زکه د نش نش ټول دا انسان نش کوله انسان ترکیب بول شیولوار بد بس اوس کې تماچه به جوړ کی خد نش نش ټول نش اس نیو پیدا یا جان یو سیس کے ورکول روح ورکول سا د انسان نشکوالے انسان یو عارضی قدرت لري چھو خدای ورکڑ دے ترکیب او تحلیل گائی پیدا کول نشکوالے خلق صفت دقلے رہے اخباراتو کرا دی مسلم لیک خالق پاکستان آگا پارٹی دے چھو پاکستان د پاکستان دا دروغ دی خالق اطلاق بغیر دا خدای پاک نبل چاہتا خلال دی دکه خلق د خدای صفته خلق معنا د نشنا پشته کون او یوسیس کی جان اچول روح اچول دا د خدای صفته او یو کسب د کاریګری دا کاریګری کاری بس دونه یو ځای کول او وجودا کوله تر شيګاو دا گس دا د تی جون کیسه شیتی جون کی. ونیشنا دا انوار د نشنا فرسته دا څنګه مخکه ساما ماغینه خوین مار جوړه زما که خدای د نشنا شته کړنه انسانې د نشه نشته کولې رخ پوکواله روح بل څوک نشي کوله لارې موټر جوړ کې ترکیب وکي روح چې ستوې جمعلې ګور ژوند دخداه کړه نو افتزرون پریده احسن الخالقین اغه هکل د خالق ددیدا خالقه څخه ددیف دومان جوړه وي کله خالق واره الا الا اچ الله د ربک مستصعبون دی ورب ماایکم لو ولونین استاس در پخوانو په رب ده فکرد دبوهو دی خرکو در جنو ایدتا فا اینه هم نو دا طول با پیشکولی شی دا خدای در بار که الا عباد اللہ المخلصین علاوه دا خدای بندگانو برگوزیدون اگه بندگان چې په دیمان نوڑو اگه اخلاس دی باقی طول با پیشکولی شی مخضر مجرم توی چاوا مداس پایانې مفتکی پیښه ده د دې ټول به پیښ کی ما غیر د خدای د دا مخلصان او منندگان وترکنا علی فی الاخرین من پرېخه ده په دبانې پر استانو قومونو سلام علی الیاسین دا الیاسته وقا ارابدا قیدی چې بازې نمونه جمع سری نن زیاتی کوي لکه تور سینا په قران شریف کې تور سینین د سینا نه سینین جوړکا د افغانستان الیاس ته نه الیاس نه الیاسین جوړکا د زمینو مې د یینو نو سلامن علی یاسین نه ما الیاس دی ورته الیا هو ان كذلك نزل موسینین په دې تاریخمون بدل ورکونې کا مقا چې دغه خیره خلې یاد پر استور قومونو کې پریدوک انه من عبادنا المؤمنين बेशक دې د بندگان مؤمنانو دي دې پیغمبران سره د دنیا تر ali غري دې دې غري دې نور پټان نشي معلومات عام پیغمبران دغ نشته قبرونه یې نه دي مال څه دې اوسونه لا واه ان لوت من الموسد لوت له سلام د قبرم پتن لې ابراهيم عليه السلام يا يعقوب